Jennifer szerdán kapta meg a diplomáját. Mindenféle, Cranstoni, Far rokonok, sőt még egy clevelandi nagynéni is, Cambridgebe özönlöttek, hogy részt vegyenek az ünnepségen. Előzőleg úgy állapodtunk meg, hogy nem mutat be, mint vőlegényét, és nem visel gyűrűt. Azért, hogy senki se sértődjék meg idő előtt, hogy nem lehetett ott az esküvönkön. Klara néni, ez a barátom Oliver, mondogatta Jenny, és mindig hozzátette. Ő tovább tanul. Bőven volt oldalba lökés, suttogás, sőt nyílt célozgatás is, de a rokonok semmiféle konkrét felvilágosítást nem tudtak kiszedni egyikünkből sem. Sőt, filből sem, aki azt hiszem boldog volt, hogy elkerülheti a hitetlenek közti szerelemre vonatkozó eszmecserét. Csütörtökön magam is elnyertem ugyanazt a diplomát, amit Jenny, és megkaptam a végbizonyítványomat a Harvardon, akárcsak ő, magna cum laude. Sőt, mi több. Osztálytitkár voltam, és ebben a minőségemben nekem kellett helyükre vezetnem a végzősöket. Ez annyit jelent, hogy még a summa cum laude diplomások a szuper-szuper fejek élén is én haladtam. Kísértésben voltam, hogy megmondjam ezeknek a mintafiúknak, az, hogy én vagyok most a vezetőjük, minden kétséget kizáróan igazolja az elméletemet, hogy egy óra a Dillonfield House-ban Felér kettővel a Widener könyvtárban. De tűrtőztettem magam. Nem akartam megzavarni az egyetemes boldogságot. Sejtelmem sincs, hogy harmadik Oliver Barrett ott volt-e. Több mint 17 ezer ember szorongott a Harvardon az avatás délelőttjén, és én aztán igazán nem fürkésztem távcsővel a széksorokat. A szülők részére járó két jegyet magától értedődően Philnek és Jennynek adtam oda. Mint az egyetem volt diákja, a vénkövület persze bejöhetett és odaülhetett a 26-ban végzett évfolyamhoz. De miért jött volna? Hiszen aznap nyitva voltak a bankok, nem? Azon a héten szombaton volt az esküvő. Jenny Rokonait azért nem hívtuk meg, mert őszintén aggódtunk, hogy az atya, fiú és szentlélek kirekesztése túlságosan nagy megpróbáltatást jelentene a fethetetlen erkölcsük katolikusoknak. A Phillipsbroke House-ban volt az esküvő. Egy öreg épületben a Harvard északi részén. Timothy Blowelt az egyetem unitárius lelkésze vezette le a szertartást. Természetesen ott volt Ray Straton, és meghívtam Jeremy Nahumot is, jó barátomat az Exterid napokból, aki aztán többre tartotta Amherstet a Harvardnál. Jenny meghívta egy barátnőjét, Briggs Hallból, és talán érzelmi okokból magas, esetlen kézikönyvtári kollégáját, és természetesen Field. Phil-t bíztam, mármint hogy gondoskodjon róla, minél kevésbé érezze magát kínosan az öreg. Nem mintha Ray Stratton olyan fene nyugodt lett volna. Csak álltak ott mind a ketten, mérhetetlenül feszengve, mindkettő hallgatólagosan megerősítve a másik korábban kialakított véleményét, hogy ebből a fusi esküvőből, ahogy Phil emlegette, valami mérhetetlen borzalom lesz, mint Stratton jósolgatta szakadatlanul. Csak mert Jenny és én közvetlenül egymáshoz akarunk intézni néhány szót, tulajdonképpen ilyet korábban még tavasszal már láttunk. Jenny egyik zenész barátnője, Maria és esküdött egy Eric Levinson nevű építészhallgatóval. Gyönyörű dolog volt valójában, innen vettük az ötletet. Készen vannak? Kérdezte Mr. Browelt. Igen, feleltem mindkettőnk nevében. Barátaim! mondta Mr. Blowelt a többieknek. Azért jöttünk el ide, hogy tanulj legyünk, amint két élet a házasság kötelékében egyesül. Hallgassuk a szavakat, melyeket erre a szent alkalomra kiválasztottak. Először a mennyasszony. Jenny felén fordult, és elmondta a választott verset. Nagyon megható volt, nekem különösképpen, mert Elizabeth Barrett egyik szonetjét választotta. A lelkem s lelked izmosan megáll, és némán összehajlik, szembenéz, s lángot vett nyulánk szárnyuk emerész illetés pontján. A szemem sarkából láttam fél kavierit, sápattan állt, leesett állal, elképedéstől és rajongástól tágra nyílt szemmel. Hallgattuk, ahogy Jenny befejezi a szonettet, a sorokkal, amelyek a maguk módján imádkoznak ezért, hogy találjanak majd. Egy kis zugot vágyunknak, S egy napot, Ha vak halálba fúl is az a nap. Aztán rám került a sor. Nehéz volt olyan verset találnom, Amelyet pirulás nélkül fel tudok olvasni. Én nem tudok odállni, És csipke finom mondatkákat szavalni. De volt Ének a nyílt útrójának egy részlete, Bár elég rövid, Mindent elmondott helyettem. Társam, Kezet nyújtok néked. Több jóságot, mint pénzt kínálok. Papolásnál, störvénynél előbb magamat. Te is nekem adod magad? Velem tartasz? Együtt maradunk, ameddig élünk? Befejeztem. Döbbenetes csend volt a teremben. Aztán részretton kezembe adta gyűrűt, és Jenny meg én, mi magunk, elmondtuk a házassági esküt, hogy attól a naptól fogva a szeretet és a gyengédség útján vezetjük egymást, míg a halál el nem választ bennünket. A Massachusetts állam által ráruházott jogával élve, Mr. Timothy Bluevelt féri és feleségnek nyilvánított bennünket. Ahogy visszagondolok rá, a mi meccs utáni bankettünk, ahogy Stratton nevezte, kérkedően szerény volt. Jenny és én leghatározottabban elvetettük a pesgőzés gondolatát, és mivel olyan kevesen voltunk, hogy mindannyian belefértünk egyetlen boxba, sörözni mentünk Croninhoz. Úgy emlékszem, Jean Cronin maga is küldött egy rondot, hódolatául. A legnagyobb Harvardi játékosnak a Clary fivérek óta. Hülyeség, méltatlankodott Phil Cavieri. Öklével hatalmasat vágva az asztalra. Többet ér, mint az összes Clary együttvéve. Azt hiszem, Philip úgy gondolta, még soha életében nem látott harvardi hoki meccset, hogy akármilyen jól korcsolyázott Bobby vagy Billy Clary, egyiknek sem sikerült feleségül venni az ő bűbájos kislányát. Addigra mindannyian eláztunk már, és ez csak újabb ürügy volt, hogy még jobban elázzunk. Hagytam, hogy Phil egyenlítse ki a számlát, és ezzel később sikerült kivívnom Jenny cseké számú intuitív, készségemre vonatkozó kis bókjainak egyikét. Még a végén emberi lény lesz belőled, fiúka. Legvégül azért kicsit rázós lett a dolog, mikor az öreget buszhoz vittük. Vagyis hát könybe a szemek. A zövé, jenny talán még az enyém is. Nem nagyon emlékszem semmire, csak arra, hogy vízenyős pillanat volt. Mindegy, végül is mindenféle áldások után felszállt a buszra. Mi pedig ott álltunk és integettünk, amíg csak el nem tűnt a szemünk elől csak akkor hatolt a tudatomig a döbbenetes tény. Jenny, törvényes házasok vagyunk. Aha, most már elmehetek kurvának.